Viješću. Da radimo dakle iskreno onako kako Allah Dželšanu od nas traži, kako želi, i kako hoće, kako njegov poslanik, ali i salam, od nas traži. A ukoliko shvatimo i razumijemo šta je smisao i cilj našeg života, onda ćemo to daleko bolje i ljepši raditi, daleko, kako bi rekli, djelotvornije i prilasimo tome daleko savjesnije od nego što inače prilaze brojni ljudi danas i nas i u svijetu. I zato bi ja citirao jedan hadis Allahov poslanika alaih salam u kome se on divi vjernicima koji odnose sve te i sve te gobe i radne neugodnosti na tom putu i na planu Allahove vjere i afirmiranja Allahove vjere. Da ima Allahov poslanika alaih salam u jednome hadisu koji je vama poznat, koji je vjerojatno nekada imali prilike da čujete i do sada od razne, jel tako da, ja i mama, To selam kaže Aleyhis Hadis kaže hadisi inače virodoostlja, prenosi ga imam muslim brojni drugi veliki muhadisi u svojim hadijskim zbirkama. Jer poslanik Aleyhis Salaam kaže, ađeben li emril mu'mini. Tako je, ađeben li emril mu'mini. Kaže poslanik Aleyhis Salaam, ja se divim vjernicima ili vjernim. Ađeben li emril mu'mini. Divim se vjernim. Im ne emrehu kullahu lahu qajd. Svaka stvar je kod njega hajr, vidite, to samo ima kod vjernika. Volej se zalike li ahadin illa li mu'min. A to nijema niko drugi osim mu'min, osim vjernin. Vidite. In esabethu serrahu, šekere fekjane hajre leh. Ako ga zahvati ili obuzme neka lahva blagodat, on zahvali šekere fekjane hajre lehu. On zahvali, pa on bude dobro. Vojne sabetu, dar rahu, sabere takjane hajren ga Ako ga zadesi nekakav usibet, pa nesreća i belaj, sabere takjane Ono lehu. On onda osavuri. bude strpljiv, pa bude dobro. I Allah mu dan je dobro. A vidite, da vjernik sve što uradi ima hajren. Sve što mu se desi ima hajren. Ali zašto? Zato što je vjernik. I zato poslanik Ali isalam, se divi i fascinira vjerniku koji, ukoliko ga blagodat neka obasku strane strani gospodara svemira, on mu zahvali. Razumijete, znači ako mu dade nešto što je dobro, plenenito, lijepo, kvalitetno, on kaže, ja bi tebi hvala na ovome što si mi dao, na lijepom, komfortnom stanu na lijepoj, finoj ženi, na finoj odgojenoj djeci. na bilo čemu drugom što zahvalimo, ovahom što znamo da je njegova blagodat na vidu, na sluhu, na blagodatima koje god Allah nam dadne i ono što znamo i ne znamo i osjećamo i ne osjećamo, mi mu zahvalimo i onda nam bude dobro. Zato što će nam za to dobro, prvo što uživamo u tom dobru koju imamo, A onda zahvalimo Allahu džanašanu, pa će ta zahvala onaj donijeti nam plodove, još neke nove, kao što kaže Allah, zahvalite Allahu, pa će on lezi den nekom. Onda će on još više povećati, ako mu zahvalite. Zato je musliman koji zahvaljuje, ima isto naduđu k' onaj koji trpi. Vidite, zato onda kada se, ako ga zada si neko dobro, on Allahu zahvali, Pa mu Allah dadne dobro. Dakle, on već ima dobro, uživao to dobro i plus ima nagradu ahiresku zato što je zahvalio Allahom za zašanu na dobro. To je jedno. A drugo, ako vas zanesi nekakva nesreće musibet, bilo kakav belaj u životu, on se strpi. To jest kaže, ja rabiju ovoj od tebe, ja to nisam mogao promijeniti i onda Allah zašanu mu dadne nagradu za to. Dakle, on trpi, ali ne trpi kao što ovi trpe drugi. Jer drugi koji trpe, kao što kaže Allah Zdrašanu kurani kerimu, kaže i vi onaj podnosite te belaje, ali oni koji ne vjeruju podnose te belaje. I oni imaju muke kao i vi. Ali oni ne očekuju nagledu da Allah Zdrašanu, ali vi očekujete. Dakle, to je trpljenje i to je sabor. Jel tako? Na musibetima, na belajima, na nesrećama, raznim nedaćama, neugodnostima koje nas zadesi u životu, u novom svijetu, nisu ništa drugo nego nagredu da Laha Đelešanu ako i dobro pretrpiš i srpiš se na njima i smatraš da je to Allah dao radi toga što možda želi da nas kazni za neke naše propiste, radi toga što želi da nas na ovom svijetu možda iskuša da bismo na ovom svijetu dobili nešto dobro. I zato musliman kad god se nešto loše desi kod njega, on kaže inna liu lahi wa inna ilihi rađi on. Mi to obično najviše izgovaramo samo kada, kada nam neko umre, razumijete? Mi kažemo inna liu lahi inna ilihi rađi on. Mismo Allahovi i mi se njemu vraćamo. Međutim, brojni ashabi u svom životu su ovo izgovarali kad godi neki u Sibet strefi i kad se zadesi. Tako seća se onoga jednog velikog pobožnjaka među ashabima, koji je onajljumeh i jedan poznati ashab koga je Hadreti Omer u njegovo vrijeme postao za namjesnika u Homsu današnjem, tamo gdje krvari sirijski narod, gdje i ovaj Bašar al-Asad ubija Nemilice i gdje je porušio gotovo čitav Homs. Zato što je u Homsu bio, vidite, tada nekada e, namjesnik Al-Džunaj radijel u talanu, jedan poznati ashab Allahov poslanika lajh salama. Pa onda Omer poslao u Homs kao namjesnika. A namjesnik je danas od prilike na nivou jednog onaj jel tako premijera neke pokrajine ili nekog gradonačelnika i vođe neke velike pokrajine ta pokrajina je bila Homs sa tim gradom i čitavom to, tim dijelom današnje Sirije i kada je došao tamo on je vladao se po propisima kako je mogao ljumio skromno je živio sve što je imao davo je drugima on je živio najskromniji bio namistnik dakle bio je jedan od najjači ljudi u tom periodu islamske države ali je najskromnije živio I onda Omer, kada je došla jedna delegacija, kad zretio Omer u Medinu, kao halifi, on je pitao i zamolio i kaže imam nešto novaca u državnoj blagajni, podijelio bi se romašnim ljudima. Narrete mi imena i dajte mi spisak vaših najsjeromašnijih ljudi koji se nalaze u Homsu. I oni su stavili na prvo mjestu ovoga našega Amira ibn Saida, Džumehija, radijallahu talanu, namjesnika kao najsjeromašnijeg čovjeka na tom području. Zamislite sad jednog premijera ili jednog ministra neke vlade, da, da je najsiromašniji u svome u svome mjestu. I onda, kada je to vidio ovaj, ali mislio da je to neki drugi u pitanju. Međutim, kada je pitao ljude ko je taj, što je najsiromašniji, je to taj sveji Dibri Amir, Džumehi, je li to ovaj namjesnik vaš, kaže, jeste, to je naš namjesnik. Pa Halifa je zaplakao od, od tog osjećaja kako da namjesnik bude najsiromašniji čovjek njihovo mjestu. Ispakovao mu je hiljadu zlatnika i rekao je ovo ćeš ponijeti Seidu Ibn Amiru i Džumehiju i reći mu po salami te halifa i rekao da upotrebiš to za svoje potrebe da ne živiš kao si nego da normalno živiš. Podijalo je drugima koji su bili na tom spisku, ali njemu poslao hiljadu zlatnika. I kada je ova delegacija stigla Seidu i predala mu taj novac, on čim je dobio taj novac čuo šta, o čemu se radi On je odma počeo da viče posebno da u i kaže inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mi smo Allahovi i mi se njemu vraćamo. A ono u nas govori kad neko umre samo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. I sad njegova žena Hanuma koja je bila u drugoj sobi čuje da on ide posebno i govori inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mi smo Allahovi i mi se njemu vraćamo. A žena izlati odatle i kaže šta je bilo nedo Allah da ni halifa umro ili poginuo. On kaže ženo još gore odatla On onda ona kaže, pa za nije muslimanska vojska izgubila na frontu, moraju su gubili dok ti toliko pomagajšeš i pokući hodaš. Kaže, nije ženo, još gori od toga. Pa šta to ima gori od toga, da alifa preseli, da ovde, da vojska muslimanska izgubi. Kaže, ima ženo, došao nam Dunjalog da nam uništi Ahiret. Došao nam Dunjalog da nam uništi Ahiret. Vidite, on dobio hiljadu zlatnika, od nas bi svi skakali po subi od dragosti. Hidjeli bi šta mi radili, I bi veselje pravili. A on kao da mu je sve pomrlo. I teže mu to nego da halifa ubijen. Teže mu to nego da muslimanska vojska izgubila. Vidite šta znači oni koji su svjesni šta je Dunjaluk, šta je Ahiret. Vi to znate, mi vi smo više put govorili. Allah Željšanu kaže šta je Dunjaluk u odnosu na Ahiret. Jel tako, to je igra i zabava kada kaže. Jel tako. Oma hati dunja dunia illa lajbun wa lahman. Dunjaluk nije ništa drugo nego lejbun, lehmun va To je igra i zabava. Dakle, što mi je rekli bošnjaci šega. Pa im ne te A tek ahiret, to je život. Ali vidite, mi smo svi skončali nekako na ovom svijetu. Svi grabimo ovaj svijet, kod je to život. A to je igra i zabava, kaže Allah, u odnosu na onaj svijet. Znači, mi da znamo što je onaj svijet. Pa ne bi na ovdje svađali, ni ganjali, ne ratove vodili, nego vodili rat kako da dođemo na onaj svijet, a ne da, da čepaš tako na ome svijetu malo ovi leševa ovi razni ovi ili tako, ovi koje kakvi, bakčiša koje je i bliz po svijetu, samo se smijava sa nama kako se mi grabimo, ne klanjamo, ne postimo, ganjamo, lažemo, petljamo, da bismo došli do nekih dunjanički, jel tako, onaj stremljenje. I na kraju kaže, Allah, ukjano i alemun, kada bi to oni znali? Kada bi ljudi znali šta je ovaj dunjaluk, odnosno na hiret, pa oni ne bi ga ni pogledali. Zato ima jedna izreka koja se kaže ko spozna Allaha, on ga zavoli. A ko spozna dunjaluk, on ga tresne. Baci ga. Baci ga. Ne, u smislu da ga ne troši, jer moraš ga trošiti i se Ali nije te zanimljiv toliko, nije te toliko vrijedan. Znaš, šta je to? To je jedna lešina, jer mi ne znamo, Šta je lešno? Ja mi smatramo sebe vrijednije. Vidite, izbog sebe i izbog svojih tijela i svog cifranja mi zapostavljam hiljad obave za koje Allah dao, je li tako? A vidite, kad čovjek umre, samo Allah uzme dušu. Ono što ono dao, što vrijedi, ubrizgo naše tijelo, koje je sasvodnog elemenata zemlje, sjeća se. Dobišne ilovače smo mi od glata, bila. I neko se kočoperi, vidite ste ljudi, kako se neki kočoperi. Ona frizuru navila, ona je se začešljio, ona je se našminko, ona je se zategao, ona je frizuru neku navio i misli da je nešto u životu savio. Ma, ništa, I šta kad Allah uzme samo onu dušu, što ostane? Leš. Leš. A ljudski leš za uzde, više za udara nego jedna životinja, jedana i van. Proćete vi pored krepano cuke, neće toliko zaudarat kao umrli čovjek. Nebo sreće u nas imaju sadovi hladnjače, pa ne trpaju kad umremo. Da li puste čovjeka samo par dana, na u ljetnom periodu vidjeli bi kako za udara, niko pored njega ne mogu da prođe. Niko pored njega ne mogao prođe. Zato je Ali Salam prolazeo sa ashabama jedne prilike i onda naišao van Medine na jednog uginulog jarca. I onda stane, a jara za udara, <laughs> za udara. a on stane, ja sahabe za ustavi i kaže, ko bi kupio ovog jarca? Kažu, on ne bi niko jara sa ulovao. Kako ne bi, zar ne bi niko jarca, kaže, ne bi niko, viš da je kar je mrtav. A da nije mrtav, ne bi ga niko uzio nekom u uši, već u nosijeku. Kaže, ne bi ga niko uzio da je živ, kakav ga, kamali, mrtvog. A onda poslanik, ali islam, ne produžava dalje, nego još zastaje, još stane, onda oni stavljaju već svoje prste na, na, na noseve, jer toliko to za udara, ne mogu da podnesu gotovo. A on namir ostaje još malo tu i on ponovo pita, za ne bi nikom jedan dirhem, to je kao jedan euro, jedna, naša naša bila Marka, za ne bi nikom Marku dao za ovog uginulog jarca. Kaže, tako mi Allaha, ne bi niko je ja Resulullah. A onda poslanik Aleyhisselam kaže, fe vallahi, fe vallahi, kada je tako mi je Allaha, ovaj jarac, što ste ga vi vidjeli, dunjaluk u očima Allahovim je manje vrijeda nego ova jarac u vašim očima. Dakle, Dunjaluk, kod Allaha, je manje vrijedan nego ovaj uginulaj jarac u vašim očima. Znači, ništa vam ne vrijedi. E tako, za Allaha ništa ne vrijedi Dunjaluk. Ali on ga stvorio kao iškušenje. Ljudi, hoćemo se mi vijezati za njega, znajući da je to jedna obična praška koja ostaje iza nas i nema je. I mi kad uđemo na najsvijet vidjet ćete Dunjaluk, se niko više neće sjećati. Uopće nije za sjećanje. Koliko god živjeli, vidite, vi živjeti 100 godina, neko manje, neko više. Ali će na kraju osjeti kao da je živio trenutak, kako Allah Žešanu kaže u Kuran Kerimu, kada nas bude sutra pitano, sudnijem danu, kem ne koliko ste ostali, mi ćemo reći, le bistna je umene u mene je umin I danas se o koji je bio nam u videli ste, mi smo učili ajet, kada je Allah Žešanu, onoga čovjeka usmrtio 100 godina, pa ga nakon sto godina proživio. 100 godina je bio usmrćen, pa ga proživio. I pita ga, kem ne biste, koliko se ostao? On kaže, le bistu ja u mene je umin smo sam negdje zadržao dan ili dio dana a 100 godina je bio <laughs> razumijete tako da da vrijeme tako brzo prolazi i curi na sudnjem danu niko od nas neće smatrati da je bio ovdje dvije tri pet godina 20 godina u bolu nego će svi misliti da su ukupno živjeli bez obzira koliko životni vijek imali samo dan ili dio dana E to je dunjavu e rijedan se za njega sad toliko boriti pa što ali se vam kaže Med dunja filahretin la mislu ma yajalu ahadu ahadun minkum kao kaži kad neko od vas stavi ovaj prst u more pa izvadi taj prst bime pa nek pogleda šta mu je ostalo kad stavi taj prst u more kad izvadi iz mora ostane mu kap dvije tri kapi na prstu e to što je na prstu to je kažali dunjalu a more e to je ahiret sad imamo mi pravo za te dvije tri kapi žrtvati kompletno more i okjan koji Allah šanu stvorio za nas na sudnjem dan a černinete kakav kaže se Tamo ardu, hardu, semavati, ardu sema, ovati u olardu. Prostan koliko nebesa i zemlja. Samo dženet. Pa isplatili se dati ovo malo dunjavu, kao onaj dan ili dio dana za dženet koji nam je obećan, u kome poslanika ali i salam, kaže da će biti u njemu ono što oko nije videlo, uho ono nije čulo, ljudska pamet nije mogla ni zamisliti. Isplatili se nama proćerdati, dati ovaj život za onaj život. I zato ko je pametan, on misli za ono što će doći poslijet. Svi oni koji spametniju radi da bi imao sutra penziju, ili tako? Samo budale ne rade da i onda onaj, da živi u neizvijesnosti. Kogo želi da malo izvijesnije živi, bogami on se već kao mlad potrudi da završi nešto, neki zanatnijek u školu, da obezbjedi svijet posao, da ima nešto za penziju, ili tako? E, e, penzija koliko će trajat? Možda nećemo ju niskoristiti. Koliko ljudi nije ni dočkalo penziju. A hucan se bori da, da, da penziju zaradi. Oni koji dočkaju... Oni je koriste dvije, tri, pet godina, malo ko koriste 20 ili tricet godina, pogotovo u ovom vaktu i zemanu, kada ljudi vrlo brzo umiruju i životni vije se na neki način smanjuje zbog ovog tempa života i ovi raznih stresova koje danas imamo. Pazite, e sad, kad namo da, da se, zato čovjek vidite koliko treba da borije, kako bi se trebali boriti tek za ono prostranstvo koliko je nebesa i zemlja i ta ljepota dženecka koju Allah želešanu pruža. Vidite, vijeni Kad, kad nastupi, on kako god nastupi, njemu ide to u, u korist. Ako je neka blagodat, on zahvaljuje Allahu. Ako je nekim u on zamoli Allaha da, da, ga, da ga učini strpljivu i opet dobija nagradu. Nikad ti ne možeš izgubiti kao vijernik. I zato poslanik Ali selam kaže u jednom hadisu, onaj koji kaže, jede i pije, a zahvaljuje Allahu, misli se nakon bar Ramazana, jede i pije i zahvali Allahu. Ima istu nagradu kao onaj koji Posti i strpljivo podnosi posti, ne jede, ne pije, istu nagradu ima. Dakle, onaj koji var Ramazana, bude strpljiv, odnosno bude zahvalan Laha na blagodatimo. Uzmeš bureka, malo pojedeš, kažeš, Arabe, tebe hvala na bureku. Uzmiješ malo soka, popiješ, kaže Arabe, kako je lijep ovaj sok, tebe hvala na njemu. Imaš istu nagradu kao i mi danas koji postimo za vrijeme Ramazana. Ništa manju nemaš. Jer u islamu je uh, ima nepodiljena dva dijela. Pola pripada, 50% pripada šukru, to je zahvalnosti, a 50% pripada esabru, to je strpljivosti. Prema tome, kako god imamo nagradu, kad se strpimo, ne daćemo, istu nagudu imamo kad zahvaljujemo Allahu na blagodatima. E zato je vrlo bitno da na blagodatima zahvalimo i zato mi kad onaj postimo, mi zahvaljujemo stvaru Allahu što blagodatima, jer je ovo naš zekaj na naše tijelo. Na naše tijelo se daje zekaj. Tako god dajemo zekijat, ste na imovinu, tako isto na tijelo dajemo zekijat. a pa postimo, to je naš zekijat koji udjelujemo na putu našeg zdravlja koju je Olašanu dao. A onda Olašanu kroz taj post, kao što znate, onda i povećava zdravlje, jer učini ono, kako bi rekao, ono što, što mi i ne razumijemo, i ne vidimo, i ne shvatamo, niti medicina uspjela uopće doći do, do tog nekog, onaj kako bi rekli, do tog nivoa, da može da shvati, da razumije, da otkrije, Su one tajne koje Allah šanu daje prilikom postaj ljudima. Mi da znamo i da znaju drugi, pa svi posilili na dunjaluku, ti ne bi mogao da jednu vijest onaj, najveće čuješ bez toga, o kakvim vrijednostima se govori, u, recimo, o postu tim, sve televizije od RTL-a, pa nadalje bile prepune vijesti prepune informacija o tome kolika je varnost posta u životu čovjeka, svakoga i i naše babe i svakog drugog, razumijete? Ali obzirom da ljudi ne znaju, onda normalno govori se o drugim stvarima, videti se koncertima, o filharmoniji, o dema, čemu se ne, govora, se ne govori onom što je najvrednije, što čovjeka ne samo da mu čuva zdravlje život, Njegov, čuva njegov moral, njegov duhovni dignitet i onda ga to jednostavno vidite priprema i formu upravi za onaj deneski let jer tamo treba leti, vidite ste vi kad budete preko onoga sirat čuprije prelazili. nema ni jednog čovjeka, ni muslimana ni muslimana koji neće preći preko onog sirat koja je tanja od jel tako dlake, a oštrija o sablje a mora se preko nje preći i vjerni će kaže preći isto kao pogled kad bacim, samo izletim I taj neće da, da da padne. Zato što će ne briniti da proleti. Vidjeli ste ako ste išli onaj, tamo ono, kako se zove, bure smrti, ja sam to kao dijete bio na invašarima, po nimi motoristi idu gore po, po zidu, ono. Napravi srednuku obure od asaka i on po zidu ovako vozi. On, to je bilo nenormalno da ti svatiš. I ja sam kontao kako, samo možda zato što se zaleti i što ovati zalet. Da on ide sporo. On bi pasti moro, <laughs> Da ide sporo, vidjeli ste. On morao pasti. E tako je ovdje, vidite, preko ove siraci uprije, baš konaj motorđe ako ide u ponov zidu gore. On se zaleti i vjerni će kaže, ali salam, kao pogled onaj, što prati, kad pogled ovako do, to odjednom preleti. I zato ćemo on preleti neke ona tanka jošta, On će da preleti. A oni koji sporo idu, a to su oni griješnici, e, on će da zapne Boga, pa ne ide će malo da zatumbula, pa malo, i ako i previše grija ima, on pada dole, ako je manje on će nekako borit se i nekako će da onaj na žici, da prleti na drugu stranu. Al' Boga mi ne vijenici, oni će dobro usporit tu. da čim usporiš od ona sila dole pritježe vatre i dolaziš u vatre. To je to. I prema tome jasno je ovdje Da vjerni koji Allahu džellelhu se obraća koji radi ono što Allah faristo Allah hoće hoće preletiti i to je onaj simbolično rečeno će to stvarno tako i biti na sudnjem danu i mi ćemo to sve doživjeti onoga momenta kada dođemo tamo i naprosto naša djela čini nasnosti kao što ima rivajetu koji ima se kaže djelo čovjeka njegov post njegov namaz neki dobro djelo ona će biti poput ovna na koji će čovjek sjestiti on će ga preletiti kao što kažu za kurban znači kurban koji mi koljemo znači u stvari on podmetu sebe Kurban naš koji kolijemo, on će prerastu u neku vrstu ovna i staći ispod nas da nas on prenese preko, preko te siraciju prije. Dakle, sve ono što radimo, što je dobro, što je kvalitetno, što je afirmativno, to će nam pomagati da, da pređemo. A oni koji nemaju niti kurbana, niti imaju namaza, niti imaju postapa, šta on očekuje, ko da ga prenese i ko da, ko da te spasi u kaboru, kao što kaže poslanik Ali Salam, kada budemo spušteni u kaboru, on će razne aveti i razne iskušenje navalti na čovjeka. A onda će ustati jedan mladić, ako je čovjek bio plemeri dobar radio, ono što Allah od njega traži, onda će ustati pa će ga spasiti. A mladić će biti lijep, ono, drag, simpatičan, privlačan, fin. Čim ga vidiš, ono, nekako koda je tvoj nerođeni. I onda će merhum, onaj naš reći dole, pa dobro, mladiću tako koji si finj, simpatičan, ono, privlačan, kositi pa me spasi od ove nema nikoja je naletla. A on će reći, ja sam tvoj namaz. Pa ponovo naiđe neko iskušenje, on ga spasi, ko ste tikale, ja sam tvoj post, koga ste iz Ramazana postio. Pa onda ustane ponovo mladić, pa ga spasi, jer ko ste tikale, ja sam tvoja sadaka. Pa ja sam tvoje davanje u džamiju, pa ja sam tvoje renoviranje džamije. A e, ima renovira džamije, na ko? Ona onaj renovira, je ne ona renovira. Onaj koji ne renovira, on ne boga prosviru, a onaj ko renovira, on će imati i zaštitu kabura sutra, onaj koji ulagao u to, jer nema džaba, kod Allaha ništa nema džaba. Allah se nasmiješ čovjeku da, da ga obraduješ ti imaš nagro, nema nema džaba se nasmije. U, kod Allah kad ženi kažeš ljepotice moja, odma dobijaš nagro 10-17 puta, nema nakog ču. Tu ja njima je nakog rekao da se udvori, nema. Čim si joj rekao, gotovo na od masina žiroračun, ubaci određene pojene od 10-17 eura već na, na žiroračunu stoji. Bilo što što uradiš, navrađuje se. A bilo što je loše, kažnja vas, opsuj, tebi odma kazna. Kaže što je loše, kazna je. Ostavi namaz, kazna je. Ostavi post, kazna je. Jel' tako? Prema tome, postiš danas od 10 puta. Osmijeniješ svom bratu od 10-700 puta je nagrada. Sela mu nazoveš od 10-700 do 700 eura je već na žiru računu I onda nije to isto, jer Allah nagrađuje svako dobro djelo koji god se uradi. Makar bilo koliko je zrnog urušće, se kaže, koliko atom, ako je dobro dijelo. Ako je zlo dijelo, kao što ste vidjeli u suri, zelzal, vidjeći ga, kaže, zlo kad uradi, koliko atom, malo zla, ima da ga vidi na sudnjem danu, ono se skupljeno ga čeka. I kod Allaha nije ništa skriveno. Mi možemo skrivati jedn drugima. Boga mi kod Allaha ne može skriti ništa. A kad uradimo i dobro koliko ono zrno je jedno, atom, ne možemo ništa drugo, možemo bar doći jedan dan ovdje rati, da popravimo nešto u džami, To se već upiše od 10-17 se svapa i to čeka. To nikom neće ostati skriveno. Makar je bilo skriveno nekom čovjeku džematliji, ona ne zna sva ti je došlo sam da uradiš, niko ti nije ni vidio. Uradio se bar predavljeno tamo, pred džamijom se nešto poravno. Niko te nije ni vidio, Lala Allah Boga me vidi, meleke bilježe i ona na sudnjem danu sve to pokaže. Iznese se pre svim ljudima kada ti bude najpotrebnije kada svi ono gledaju onaj hoćeš li ko šta dobiti ovamo gledaju onaj izgubio onaj dobio i onda ti dobijaš u tom momentu kada je najpotrebnije i zato je najbolje biti vjernik jer je vjernike nikad ne gubi on kada ima blagodat on allahu zahvali i dobija a ukoliko ima loše nešto koje mu se desi on kaže ja rad bi ti si učinio kao što rekao ovaj naš sajid ibn amid al džumehi radijallahu talanhu kad mu se deslo to Kaže on, onaj, inna lillahi wa inna ilih irađi un, mi smo Allahovi, mi se njim vraćamo. I onda žena izlati i tako on kaže, ženi, ženo, oćiš li mi pomoć, kaže, da se oslobodim ovog dunjavuka, kaže, ona, nikako da neću. Kaže, odmah uđem manje kese pa ubacuju po nekoliko zlatika i dijeli sirotinji. Oni sirotinja dijele drugoj sirotinji. Ali zašto? Zato što su shvatili što je ovaj svijet, da ovaj svijet nije naš cijel. Ovaj svijete je samo sredstvo proko koga mi prelazimo, što kaže Hasan el Basri, nemojte graditi kuće na mostovima. A ovaj Dunjaluk je kao most, jer on samo prelazi ka Ahiretu. To je njegova funkcija, da nas preveze ka Ahiretu, da bude samo spoj, ah baboj, brete moj, do Ahireta, do onoga svijeta. Nije to ovo naše boravište da mi živimo. Mi smo, nažalost, tako shvatili, razumijeli da ovaj Dunjaluk je jedini život. I oni koji vjeruju, koji dolaze u džami i kažu da vjeruju u Allah i sudnji dan, I oni svi se samo grabili oko Dunjaluka, vidite, da je sve skopčano za Dunjaluk. Dunjaluk nije sve, to je samo jedan dio ovog života, ovo je početak našeg života. Znači, ovo nije kraj života, ovo nije život, ovo je samo početak života. I je priprema za onaj život u koji ulazimo. Samo Allah šanu hoće da nas iskuša da vidi kakvi smo, šta smo, šta želimo da uradimo. I zato poslanika Ali selam kaže u jednom hadijsku, prnavsi imam Tirmizi, u svome sunenu kaže... Ma je zalul belau bil mu'mini vol mu'meneti fi nefsihi wa valedihi wa malihi hatta jalka Allahe ta'ala vama alihi hati'etun. Hadis koji je ocjenjen kao pouzdan. Poslanika alaihissalam kaže Allah će vijeliti taj vijelicu. Dakle, stalno sa nekim iskušenjima, dakle, satireti, davati neka neke iskušenja. Bilo je to u pitanju život, stresmo umrjem u otac, majka, pogine čerka, dijete, ili neko drugi. Dakle sa radnim tim musibetima će da iskušavati. Bilo da ukinemo neki život od njegove poroce, bilo da mu i metak na neki način, nekada videli ste nestane da, da poplava nešto uradi, da ne znam zemljotres nešto učini i tako dalje, ili bilo sa onaj, jel tako, onaj djetetom njegovim, njegovom porocom a kaže zbog čega zbog toga što Allah hoće da ti mu siveti čovjeka od grija tako da će on sresti Allaha na sunnjem danu a kod njega neće imati jedan trun grija nijedan trun grija a to je kada Allah voli svoje robove on dane takva iskušenja da ga s tim iskušenjima čisti i naša iskušenja su poput deterđenta ona čiste nas da sutra imamo u džernetu spas da sutra kad dođemo u džernetu Da smo čisti. I zato mene nekad pitaju šta se ono dešava u Iraku, šta je nu u Čečeni, šta je bilo u Srebrenici, šta je bilo u Siriji, šta je u Palestini. Pa to Allah govori da su ljudi fini, zato i iskušava u Palestini, da oni ne valjaju ne bilo toliko iskušenja, nego mi Allah dao košto je dao ovima, mnogima tamo parade, grade i žive kako god hoće, ali zato na sudnjem danu nemaju čišćenja. Ovim Allah želi da očisti svoje robove. Zato poslanik Ali selam kaže kome Allah želi dobro ju sab minu. on ga učini neki musibet podarni i zato nije musibet ono što mi mislimo da je musibet neko misli da su oni u Srebrenici žrtve žrtve su oni koji su ostali zločinci su žrtve jer će on sutra biti u jevrejskoj vatri miliona godina hovaj će samo jedno tu vatu protrpjeti kad hovaj zapolje ubije i baci u Drinu on samo jednom dobija jedan taj mali ujed kao što on kaže poslanik ali sa vam şehid neće osjetiti smrt osim koliko onaj komarac kad ga malo samo u pesne ujedi. E tako je za šehida. I gotovo. On samo je to imao problem dok je bio ubijen ili zaklan. Ništa više. To je kao kada dirne ga komarac ili mušica i on je onda rahat. Ni tima iskušenja u kaboru, ni tima Oni najveći u Sibet, na sudnjem danu kada bude majka bježala od djeta, djete od majke, kada djete u ubešci posijedi, sjedi, obijeli, on će da uživa kao paša što mi kažemo i na sudnjem danu će Allah daje takve blagodati koje nikome nije da osim poslanika, lijepim šahidima. I ovi ono mi sad misle kao je tamo ubijeno toliko. <laughs> ako oni nisu krivi, ako su oni bili nevini, su oni bili vjernici, su oni bili muhmini, ako su oni... Trudle se da ispune Allahove obećanja što im je obećao. Oni se trudli da bude stvarno vjernici. A drugim im učinio nekim u Sibet i nesreću. Ovi drugi će ispaštati. A zato karim nisu gubitnici oni u Srebrenici, nego oni koji su njih ubijali. To su gubitnici. Nisu gubitnici oni koji su stradali u Palestini, nego su oni gubitnici koji su njih učinili da oni stradaju. Nisu gubitnicovi danas koji ginu u Siriji, nego su gubitnici Bašara Asada, Njegovi vojnici, oni koji pomažu od strane zlotvora, ovi svjetski i ovi drugi bjelosvjetski koji rade na tome. Prema tome ne treba žaliti te ljude, kod nas je obrnota. Kod nas žalimo, često u nas kažu ima melu za šehide, pa hatma za šehide, pa jasini za Shahide pa fatigu za šehide. Šehide imaju što god požele, volan, imaju sve. Ali za nas niko ne molimo, ne znaš kako će sutra otići ili kao čafir, kao vijeni, ko će stradat, neće stradat, će biti džahnemlija, neklija Za nas niko ne uči, a sve za, za nekog drugog. Ko je blan, šehidu ništa ne treba. Jer njemu je Allah sve grije prema onaj Allahu proskiju. Ti nema šta više, nego samo moli da on bude šehid. E to je bitno. Ako bude šehid, njemu je sve oprošteno. A onda moli da taj šehid za nas zagovara, kao što je poslanika Isl. rekao, u šefe u f Za će zagovarati za 70 članova svoje porodice. 70 članova. Nači oca i majku, brata i sestru i djedu i nanu i unučad i tako dalje, zagovaraće šehid. Premotemu on će zagovarati za nas, a ne mi i ko za njega, što mi imamo za njega kad u bolju poziciju od nas. Mi ne znamo kako ćemo skončati i završiti. I mene često ovako tangira kad čujem ovako kako oni ko šehide žale, šta siže, žale, ako je šehid, on je on je crna ceravila valencki raj se zanega. Ali treba se igrati za nas, kako ćemo mi Tako i ovdje kažu oni stavno stradali, stavno se govori o stradalnima. Ni stradali oni koji stradali, nego stradali oni koji su činili oni da stradaju na pravde Boga i unište i da, i onaj, da im napravi to što naprave. Vidjeli ste u Kuranike Rimu da Allah kaže, nemojte reći za njih da su mrtvi oni koji su na lavom putu pogilni. Oni su živi, ali vi to ne osjećate. i to ne osjećate, oni su živi. Dakle, oni su življi nego što vi mislite. U tam je stvari, oni su više živi nego mi svjesno mi je ovamo koliko goda na pozemlju misliš da je da je čovjek živ al da li gledate očima meleka i očima duhovnog svijeta vi videli ovdje meita koliko hoda po njemačkoj bosni americi saudi i drugim zemljama videli meita da hođa samo ima dvije noge i dvije ruke i hoda, al to je mate, to nije živ čovjek živ živ čovjek onaj koji zna za Allaha živ čovjek onaj koji zna za onaj svijet živ čovjek onaj koji zna za život jer to je stvarno život ovo je samo životarenje na ovom svijetu ovo što mi danas imamo E zato je prilika u ovom barek Ramazanu da te stvari shvatimo i razumijemo. Zato je Allah dao nama Ramazan svake godine da se ljudi pocijete, da se vrate na te prave staze, na te prave puteve, da shvate šta je stvarno životni pravi prava na ovom svijetu, šta je cilj života na ovom svijetu, zašto treba čovjek da živi i radi, kako da da gradi, na koji način da to radi i tako dalje. Sve to Allah zašanu pojasni u Kurani Kerimu i zato je upravo mjesec u Ramazanu Kurani Kerim je objavljan da bude putovođe, da bude put, da nam bude putokaz na ovome svijetu i mi to je ostalo. I učimo, vidjeli ste na kraju ove naše teravije da se kaže, da je Allah objavio Kur'an i Kerim u mjesecu Ramazanu, da nam bude huda uputan i da bude tako, onaj putokaz i putovođa i furkan na ovome svijetu, da rastavimo istinu od neistine, da tačno znamo zašto živimo i čemu treba da se divimo na ovome svijetu. Evo ovaj mjesec Mugarek Ramazan je upravo prilika da nas vrati na te prave staze, a mi imamo priliku hvala Allahu, zato što nam je Allah dao da vidite kroz post, jer kada čovjek posti, što bi rekao imam i šafija, kada čovjek posti on uh, misao već malo razbristruje. A imam gazali kaže, što više čovjek jede, sve mu se zatuplije misao. Zato je Allah dao, vidite, zašto? Najviše se uči Kuran i Kerim u Ramazanu, kada, kada što više gladujemo, jer tad se misao Pročišćava. Jer sa punim stomakom samo se, samo jačaju strast i pohote u čovjeku. I samo se rađa nešto životinsko u njemu. A tek sa, sa postom jača ta prava misa. I ta prava misa može i da shvati i one je smisao Kurani Kerim. On može da shvati pravi smisao života. Zato je Allah dao da se u mjesecu Ramazanu uvijek da uči Kurani Kerim. Ali u mjesecu se Ramazanu posebno. I da o njemu posebno razmišljam. I zato u mjestu Ramazanu posebno, u zadnjih deset dana Ramazana kada je i noć kadra, onda ide šta? Onda ide posebni tikjaf. I tikjaf to je odvajanje malo od ovog svijeta od ljudi, povlačenje, što je moguće više u sebe. Ne samo da ono što bude u nas u džami, jedan čovjek u tikjafu, nego svako bi praktisno trebao da bude malo u tikjafu. Makar ne bi u tikjafu, misli da se povuče u savu, jer mi ne možemo, zato što radimo, zato što studiramo, imamo obaveze, ali da se povučemo ono suštinski, malo u sebe da karaju, čekaj, jesam sam ja obavio ono što treba? Jesam uradio ono što treba? Jesam učinio ono što treba? Kao što je, recimo, Hasan al Basri postavio sebi tamo pitanje, kažu, kada bi htio nešto da kaže, prvo bi se upitao, kaže, da li je Allah s tim zadovoljio njegov poslanika? Ako bi dao odgovor da jeste, on bi kazao tu riječ koju je htio da kaže. Pa onda kaže, kada bi htio nešto da, da dodirne rukom, da uzme... Pitao bi se dali Allah s tim zadovolja njegov poslanika, ali Ako bi odgovorio da jesu, onda bi on to i uradio. I kad bi htio da negdje kreni, da korak napravi, pitao bi se dali Allah s tim zadovolja njegov poslanika, ali i salam? Ako bi sebi odgovorio jeste, onda bi to uradio. Inače, suprotno ne bi uradio taj posao. E to je, to je vjernik, to je dakle vjernik, svjestan vjernik. To je vjernik koji nije samo formalno vjernik. To koji je suštinski vjernik i koji zna šta je suština imana, šta je suština islama, šta je suština ovoga života. E tako mi trebali ovim danima i noćima, barek Ramazana, razmišljati o ovim stvarima, pa ćemo se, nadamo se, insha Allah, tjela, izvući iz ove kolotečine života i svijeta i svatiti ovaj svijet onakav kakav zaista jeste, a ne onakav kakav nam se pričinjava. Jer šeitan iblis stalno ga šminkaju, dotjeruju, šeitan ima poslan samo ljepote gdje uređuje, uljepšava ovaj dunjavog. On go ljepšava, etim se čini sve privlači. auta, sve bolja se čini, još lepši. Uzmeš jedno, ali kad i sve ima nešto ko bolji. Napraviš kuću, malo peti fali ko nešto pod krova, treba faliti, još jedna garaža, faliti uvijek nešto. I stalno čovjek, a on stalno uljepšava, on stalno tošnika, on ima Posma šlinkera, on ima posebne ovako kozmetička sredstva, to niko na Dunjaluku nema. Ovi saloni ne potrebuju, ono to je sitno zašetana, kakve kakvi ima salone i kako on to uljepšava, dotjeruje sređuje i tako dalje. Vidjelite muškarcima, prikazuje žene u lijepom liku i obliku, opet žene muškarcima i tako on to stano radi dotjeruje i on nikad, on ne umoran, on ne umara, on njega nema ni subote, nedre, nema vikenda kod svetana. oni vikendima djeluje, djeluje u radnim danima i stalo dotjeruje, sređuje šminka ovaj dunjalu da bismo mi bili zalipili za njega, da ne bismo prepoznali ahiret i te njegove ljepote koje nam dolaze. Zato nas vrlo upozorava poslanika, ali i i tu je Ramazan naš koji nas stalno vraća da ono, jednom godišnji, jedno mjesec dana pravimo neku vrstu inventure, da ono, pra Čekaj, pa jesam li ja stvarno došao na ovaj svijet, da budem robovoga svijeta. Ja sam došao da do ovaj svijet provođim onako, onako fino, elegantno, kao pravi vjernik, da znam da treba nešto i odnega da iskoristim ili kaže Allah, volatensene sibeke meni dunija. Ne, ne moj zaboraviti ni svoju udiju na ovom svijetu. O to mi možete pravo i na, na ovaj svijet i na uživanje na ovom svijetu, ali da, da to bude smjerom. Da ne pretjeraš u tome, kao što mnogi pretjeruju i posvećuju pažnju samo ovome svijetu. Ovaj svijet je, kao što smo vidjeli, mali dio, to su tri kapi, dvije, tri kapi. E, hoćemo mi posvjetiti pažnju dvije, tri kapima više nego čitamo okeanu ili moru, onoga što nas čeka tamo. Prvo tome jasno je čemu više treba da posvjetimo pažnju. A ne znači gdje ove dvije, tri kapi nisu važne i mi ćemo posvjetiti pažnju onoliko koliko su one vrijedne i koliko je i u odnosu na ono što će nas tamo tek dočekati. Pa molimo Allahe Želšanu da nam da moć i snage da budemo u tatu, njegovom poslaniku alihi salatu selam da Allahovi Želšanu propise obavimo na najbolji mogući način, da koliko je moguće više se žrtvujemo na lahom putu od svaka žrtva će imati kao ko znate, veliki udjel na sudnjem danu, kaže poslanik alihi salam u jednom hadisa, sa tim završimo kaže doći će na sudnjem danu, Kur'an i posti bit će zagovorači za čovjeka na sudnjem danu. Pa onda post reći Jarabi, nemoj ga u džahennem Jarabi, nemoj da kaznu dobije ovaj tvoj rob. Jer kaže, on je radi mene postio, ostavljao hranu i piće, a bio je potreba hrane i pića nekad u toku dana. On je radi mene to ostavljao i posti zamoliti Allaha da nas sačuva kaže, Allah će uslišćati tu molbu i šefar posta pa će nas osloboditi određeni kazni na onom svijetu. Pa će onda Kur'an reći Jarabi, nemoj ovog groba jer on je radi... Radi učenja Kur'ana na tvoje riječi, on je ostavljao spavanje nekada. Pa najveće je često učio Kur'an da što više prouči Kur'ana, da bi tebi bio bliži Arabi, ja sačuvaj ga kazne, Pa će Allah uslišati i njegovu molbu, i tu njegovu zamolbu, i njegovu šefat. Pa kaži poslanika, pa će onda i post i Kur'an zagovarati za čovjeka i Allah će usloboditi kazni. Evo vidite, dakle, što god mi žrtvujemo, ne skirajte se nekada i sna. A ja znam koliko se ovdje poslam na zapadu, žrtvuje stvarno ko hoće da bude usniman, da posti, da dođe na teravim i da polom se vrati kući, da sehuri, da ujutru ode na posao, Boga je to velika žrtva. Ali kažem, zato Allah nagrađuje i zato se isplati malo žrtva, jer ćemo onda na svodnjem danu dobiti i post i Kur'an će za nas zagovarati. Jer ono i kad ne učimo mi Kur'an, uči imam ili neko drugi na ne teravi da ste mi pratimo. Pa prema tome mi smo ostavili jedan dio sna, mi smo mogli kotku za zaurušiti i brzo leći tamo i ostaviti teraviju i jaciju, ali čovjek dođe i onda uzme... I sveva pod džemata, uzme sveva pod učenja Kur'ana, slušanja Kur'ana, seždi, rukuha, suđuda, šuhuda i svega onoga što mi evo, imamo na našim teravijama i ovim jacijama. I na taj način jednostavno će pokupiti sve ono i na sudnjem danu kada mu bude najpotrebnije, kada mu bude... Naj najonužnije nešto da, da nađe naće tamo od naših badeta koje smo mi imali zato se trudimo u mjesecu da budemo što ono remnosniji, da budemo što zbinniji da budemo što pribraniji da pokušamo što je moguće više učiniti na planu oživljavanja svoji duša jer one imaju svoju posebnu hranu naša hrana vidjeli ste za iftar kada ogladnimo i vržednimo za naša tijela to je uh, hrana i piće a boga mi ta hrana i pića nije za dušu Ona traži drugu hranu, to su teravlije, to su jacije, to je namaz, to je mahabbet, to je zikr Allaha. E to je ta hrana duše, a duša je vječna i ona, ona nosi sa sobom Tu rano kude na hranena onda duša će i nos tim sana kako treba. Ako nema rane, nema forme, Bogme, stane na sred puta. Pa gde smo onda prisjali? Pomolimo pa Allahu dž.šanu da nam da moći snage da se opravamo sa ovim šejtanom i luciferima koji nas se očisto odvode od pravog puta i da budemo na planu Allahove vere uvijek, kako je rekao, vernosni uvijek, ozbiljni uvijek, savjesni. Molić je Allah dž.šanu da vas nagradi za vaše strpljenje jer je kao što vidite već je i za punoći, daleko smo odmagli, ali ipak, evo, naš narod voli da čuje vjeru, dolazi radi vjere i zato kaže, molujući Allah, da vas nagradi za ovo, da spusti rahmet na nas, da spusti rahmet na naše umrle, da im oprosti gneje, da spusti rahmet, beričet i zdravlje našim bolestnim da ih sačuva, od bolesti da otkoni bolesti od njega nama da sačuva, ako Bog da zdravlje i da nas učini Jakim u ovim mubarak mjesecima, odnosno danima Ramazana, kada je u istinu poprilično za one, pogotovo koji rade i tješko posti, ali oni koji žele i koji hoće, oni će to učiniti, pa će im Allah nadokonati. I svako, ko se više žrtvuje, imat će i veću nagradu, pa prema tome niko neće izgubiti. Ko se više žrtvuje, više nagrade ima. Ko manje, manje, ali za to nije Allah nepravedan prema nijednom čovjeku, nijednom osamu. Pa molim Allah šanu eto da nas uputi nam da snage i hajra u ovom mjesecu bare k Ramazanu budemo doni iskrani njegovi rabova koji on žene ne boli. Kulu kauli haza, ja. was takfirullah alihi wa lakum wa ala sejidina, muhammedin wa ala alihi wa sahbih i zmaninu, wasalamu